«Не пригадую», – відповів я. «Може, і є. Треба подивитись. Вибачайте». Надумала, коли питати. Іронічно усміхнувся подумки. «Це ви вибачайте», – здавалося. Вона от-от знову розплачеться, але тільки мовчки відчинила двері. «Щасти вам! До побачення!» Потяг зовсім спинився, і я зістрибнув на землю. Озирнувся – Збоку бовоніли у темряві якісь призамкуваті споруди. Станція он там, почувся голос провідниці. Я озирнувся до неї. Людмила показувала рукою на будівлі, які перед тим потрапили в поле мого зору. Спасибі, я привітно помахав їй рукою. Щось наче зблиснуло на її щоці у тьмяному світлі тамбурної лампочки. Сльози? Чи здалося? Чого б їй плакати? Хоча вона така дивна і, видно, дуже сентиментальна. Щось питала про Біблію, про суддю? Ага, про те, що суддя відійде. Ні, здається, навпаки. Вона відійде, коли прибуде суддя. Куди відійде? Дурниця якась. До того ж, я ще не суддя. А все-таки в неї непогане обличчя, і фігурка дуже зграбна. Шкода, що наша спільна дорога була такою короткою, зненацька подумалася мені. Хм, вона відвернулася, немов ховаючи сльози, знову сльози. Невже вона плаче на кожній станції? Рипнули буфери, потяг рушив. Поволі Пропливали мимо затемнені вагони. Я лишився сам на сусідній колії. Коли потяг зник за стіною ночі, переді мною була суцільна темрява. І я мимоволі озирнувся. Позаду, за коліями, ледь помітно проступало щось схоже на дерева. Швидше за все, місто з протилежного боку за вокзалом. Хоча вокзалом, звичайно, ту буду, на яку показала провідниця, назвати можна хіба що умовно. Але чому вона не освітлена? У спину мені несподівано вдарив, мало не збивши з ніг, струмінь холодного аж крижаного повітря. Вдруге за цю ніч мені здалося, що раптом настала зима. Це відчуття тривало, може, кілька секунд – але я відчув щось погрозливе і гнітюче у посвісті рвучкого холодного вітру. Ще раз мимоволі озирнувся. Дивним здалося те, що темрява погустішала, хоча очі мали б уже до неї звикнути. «Ну от іще», – подумав я, – «невже я до всього ще й страхополох?» Я попрямував до вокзальної халабуди. Доки дійшов, кілька разів спіткнувся – Спершу обрейку, потім обкрай перону, якщо тільки можна назвати пероном невеличкий п'ятачок перед станцією. Підійшовши до дверей, з усієї сили шарпнув за них. Раз, у друге, зачинено. Заглянувши про всяк випадок у вікна по обидва боки дверей, нікого, звісно, там не побачив. Лише контури якихось предметів проступали, у них можна було розпізнати столи й стільці, а під другим вікном виднілося щось схоже на лавку. Подумавши про лавку, я пошукав її очима тут, з надвору. Не знайшовши, зрозумів, що в моєму становищу не позаздриш. Якщо не розшукаю лавки чи хоча б колоди, на які можна було б переконяти до ранку, то доведеться хіба що бігати довкола станції». Рятуючись від несамовитого холоду. Чи спробувати знайти готель? Це все-таки ліпше, ніж мерзнути тут, вирішив я. На розі станції я зіткнувся з чоловіком, що, мов, чорна примара вигулькнув переді мною. Це було так нагло, що я аж відсахнувся. Злякався? Глухим, надтріснутим голосом спитав незнайомець і так само жастко, аж у мене мороз пройшов по шкірі, засміявся. «Ха-ха! Злякався! Ха-ха-ха!» Отямившись від переляку, я стояв, готовий дати відсіч чи навіть дорого продати життя. Незнайомець раптом обірвав сміх. Тільки тіло його продовжувало, наче хто смикав за невидимі нитки – Конвульсивно здригатися. Ви приїхали цим потягом? спитав він по недовгій паузі. З приїздом, пане, пане, він мовби щось намагався пригадати і не міг. Хто ви? здивовано сказав я. Я? Чоловік переді мною не переставав хитатися. Людина, звичайна людина. Якщо хочете, місцевий жебрак. Різко, неначе за командою, він підняв руку, погрозив пальцем. «А от хто ви? Невже майбутній суддя? Ха-ха-ха!» «Ви що, прийшли мене зустрічати?» – здогадався я, проганяючи неприємне відчуття від цього сміху, що лунав особливо зловісно серед ночі. «Зустрічати?» «А чом би і ні?» – сказав чоловік. «Чом би і ні, коли пан суддя прибув? Ви здивовані? А вже ж ви здивовані! Втім, я б на вашому місці теж здивувався. Він, здається, п'яний», – подумав я.